او العواز لویدی چه مینز خالی من دا چه سمرت بغی دا مینز که خالی نفصات کین رویی که والعاقبتن المتقین دن اکانو دا علامه چه توبین تا تب حدر آیا چې چه دا نواری نو اخشت جهان میوالا تیار کرده اخشت جهان که بدل پکم مناصبات خدی ورکی من دا غیذ کرکی من جاء بالحسن سوق چراغ قیامت تا سرنده نه کونه چا نه کیره اولاد قیامت ته لهو خیر منها طلب به تر بدل ورکی ګی دا وینه بدل لا نه چې دا نه کېسم مناسبی دا غی معمولی بدل لس چنده د او دا وینه رضيات په خودی او من جاء بالسیء سوق چراغ قیامت تا سرنده بدونه چا چې پیش کړه بدی الا يزل الذين يعملون السيئه بدل بنور کیږي خلقت چې چا څنګه ګړي بدلی الا ما كانوا يعملون مگره قدر چې بي کړی بدانه تبدبده مناسب سزا ورکيږي او جدا خبره چې هغه سزا دا ده مخکنه مقرر ده نو تا ویلی شي دا تا ویلی شي چې لس روپيه شریعه په اندازه چا یو غل په دنیا کې غلوه کوه لاس پتی پری کی اگر چې د لاس قیمت خوچت ته پا چچا دلس روپو شرعیو پانداز این موجودا وقت ایک سو پچیس ای ایک چچا اش پگنیمی شلی روپه دا چانا پتک کرن لاز پتک ری که گی ده سزا را کچا زینو کرا شادی شده ای مزار ای سزا دارا چه دی بسانگ سارولی شی دا سپید مرک پشان بوج دلی که گی ده کې را دکشان آخیرت که عمال ما می سزا مقرد شویده و آخه زیادتی ندی ها دا اخکی اصنا دا ویده دیست آده که یا دا. صدی داوی چیره سی یا صدی کفر کلی دی او یا کالا دی با طول عمر پا دو زخکی دا خود دیگر زیادت دا دا زیادت نده حقیقت شدی زکر دا طول عمر پا دلکی نا فرمانه اراده و دا بغاور دی دا قانون باغی دی و دا بادشاہ بادشاہ باغی خپل حکومت که ازاد نپری دی دا سووار ک دنیاو کوتونو تم چېی سلسپې پړېلاستې لی پر کوئ یا یو سری ځنا وکه نو تاسو خو د سپې د مک پشان ملک دو پیننز میټه ګنا سریکته پینز میټه ګنا کی خ دا دومره خطرنا که ګناوه چې د باندې دا ښ تم ختم شو د خاون ختم شو د ټول خاانانې تر پمتته پورې هغ ر سواکل دی سری نودی د سپور د مک پشان اسې چې سوبځي چې هراله لاس بری کی نو نسو د یوه انسان دغه بدل نه ینه 500 تومان تقریبا یاد اړې قیمت په بن طرف ته تلستې روپو شریو کې د بلاس بری یو سړی دا سه ته رازک پېو عالم چې یو لاس چې د اړې قیمت دومره دی چې د نسو انسان سره برابر دی 15 درمن په شرعي یا 1500 یا 500 تومان ها بل طرف ته تاسو فال لس روپو کی پریک اوئے داوالی مغربی کیوئی ویدن بخمس مئین عسجدن ودیت ما بالوها مقتوغا تنفیرو بی دینای بیو اللاس قیمت چی پینزو سو آشرف اے دیا اگر تاسو دا شرف اے پسلو رمائسا کی پریک اوئے داوالی مرداش پینزو سو آشرف اے پوٹی کنو لازت عالم نبو العالم ته جواب سرکوزی ایستل امانته اغلاها وارخصها ذل القيامه فنظر حكمه الباري اذا لاش مظلوم امانتا ده خو چاپ ظلم كون او قيمتي چته ده خدای پنه ني ولاش کچار چا دت راضي وي چې زه خير دي مال ده بدل لاري نو پينځه شرور په ځای بدل لې او دالاش چې من لاس پرکو په لسره غل لاس تي نه غل لاس قيمت پکي نچې او سړی پنځوس کال کفر وکړو دغه سزا چون دو پټول عمر کې د کفر اراده نو سازه موندو هميشه نو خدای یې ما جا دا چې سواله سزا مقرر مده مخکنه فیصله شي دایې کې زیاتې نه او نیکو کې به خدای ځان نو من نه همسته یا په چاره ورته قامت بدی راقی قیامت تا دا با دو سارا حلائی الزل لزین عملو سیاد مدن با نور کی گی بد کردارو تا الیا ماکانو یعملون مگر آقا قدر دوی سکلو دا خو مخ کی مضمون بیان شو د رق سره حضور پاک تسالیل پا رخده پاک پاک آخیری کی بیان کرد دا د موسیٰ علیہ السلام بیان او د قارون او دا فرعون چی مخ حقیقت پدې د حضور په 5 د 10 لسري نه فار له مسلمانانو د عبادت بها دا تمہاوی د سورۃ الهجرت په مفکنه نازل شوهه حضور پاک هجرت پا پا روانو د سورۃ نازل شو. او دا آیات په جفک نه نازل شورا به سره رابغ یو پره د مکی او د مدینی ترميان نه راځنه د جدایل او د مکی جداکی حضور پاک چې د لاله ترور رسد د مکی مکرامینه په چر او ته په نشانه لارو راځي را را. سامندر سره مېږي خدا غزايره چې دلته راو رسېن دلته ټول لارې یوځې نو مکرمي طرف ته وکړتلو خپو جوړلله دا آیات ما دل نه عادت په بامخ کې سوره نمبر تو ویر شو چې موسی عليه السلام د خلق او ت موت خدا غ خلق او تان ثراس یو کا ثره دښمن سره مقابله راغلو ترې انجام پرا کو غ فاتې او منصورو ګر دی دغه شان که د خپل وطن لا موثاله سلام د قتل د یارې پختې دللو موضور تا جد د قتل دی یار نه کو دکه هغې منصوب د ووجلو او خدا د ته کوم راړی دی چې ته ځ نو ج هغې په دشمنې په ختل ک نه کا به شري او خدا موثاله سلام پایزت پس بیاره اوست دی دا د خدایدي وطته بیا را ولی دم مکه نو خدای ورتوان ان لذي فرض عليك القران بيشکه عذاب چه فرستګره دي پتا ابلند دي احکام او القران او تبليغ د قران اينه ځل کړه دي پتا دا قران لراز دوه الاما تابوا پس بوزي غزه په وطن چې تر اهل تابوا وطن ته بې غودي دا خدای ز طرفه پېښنګوي او زير اتکاله پسلا عمل ته هغه عمل چې دې په یاره نو ته دې څنګه ته نه ما لا کتن دا یاره هغه ملک شان کې ورځي اتکاله پس او ټول قوم مدته چلاي ان کې خدا ور سره خدای وانه خدای خدای چې بخوله بیان دې غزاد چې پته قران نازل کړو دې غزاد وتاي وطن تبيا بوزي د قران شریف ذکر ورته کوي حقیقت کې خدای ورته داخلي چې تا په 45 د نړۍ نعمت درکړي د قران شریف مزمک او وطن سره شریف دا به تعالی درکې ته دې هم ملي کې او دې قران په واسطه ستا ته هم بری حقانا مګنه بوټه حلوي ښه شيخ نادر کوم فلم درکول شي او قران شریف سره د یادګر زمونږ دا بزرګان وایي دغه اور په شان چې ته په قرآن شریف اعمال کا او دې کې کوم احکام دي هغه عمل کا تعالی بخښ دی دغدر غدر خپل وطن یو قرآن چې پتان نازل شي کوم ذات نازل کړي هغه د ورځې دا قرآن مې او د قرآن کې چې ذکر دي هغه عمل کا قدیس دا قرآن شریف دا موجود اگه که بیستا پیغم بریانی نو چه سده دلیو ارتتیش که دلیل نمانی نه آرتوین بزا خده زما اصطاق امیاس که کافی ده نو قلتا ورتوها یا ربی رب آلو من جا بالهدا رب زما خبر ده دا اچانا چه دایتی دا روڑه یعنی اغز زما حال خبر ده او من بغفی دلال مبین او دا اچھا نام خبر دچې سو په سرګند ګمراهید خوده ته پته لګی چې سو په ہدایت ته او سو په ګمراه خوده حضور ته ته وی ګوره لدې قران شریف د نازیدولو نمحکه ته پدې ماکه کې او سې دې ستا په واه ګومان کې دانو هڅې په پیغمبر کې ګموماته په خوده ټول کلي کې ضامنه دي لکه ستا او قوم خوده پیغمبر ته دکښان بدغه کلی واپس تر کې او ماکم تترجو تا امید نو ان یو لقال الکتاب شتا تب پیشکی د نازلیږي به کتاب مگر الا رحمتن دره دا او رحمت در ابو شطا انا تكونن ظهيرا للكافر نچرطت ايد نکي پيو خبره کې لک اګرام کاران خداب سوې دغې سرت ايد نک نه حضور به عرفه تعین یعنی پدې تدی پریا کو د مزتای باندې همیشه برخار وکړه کافر مژبتی اونکي کافر مست کافر سره مرګ نهش ولا یصد مکان آیات الله دا وان نه دا کافرانو ده خدای د آیاتونو د احکامونه بعد از انزلتی لیک پس تدین نش نازل شتاه واذو الی ربک ترخلک واللهتهتكونن نه من مشرقين مرګې نه شي د مشر کا غزورې پااک مظاهره خواغه دي دا قیې خ کې مسلمانان او د کاانو ته وئ دا خیر د چې سکچ ته ډې اوس کو د او نه سره خبرې نه کوي واغت غ کله اوسم سر ګندې نو ختاب بل چاته کوي ګورې ک دا کار د بیاکوو نوته په کوئ یا دته کې که ته دا سکارکو نږه بستاسه سرمنو باسم حقیقت کې نو د کړي موږ دغه دي او ورې چاته هغه سواله قاره فهمونه نه کئ حضورې پارت نه خو د دې خبره سوالستان چې کني د مشرکانو مر غریبش مدامو ته تقدیر ته کوئی او خطاب حضورې پارت ته نه نه پښتانه مې ویلو ته ته وې مو انګور تی ووا او خیار اپاکی چی این لونک پاکارش انگورتاک نکتاک یا داد بار زنانانا آسانا چی مورپلارتا شکایتو کی این لونک پاکارش درست درست بیجون کیو که انگولی بی خراب کچی داست چلو کن نا اگه مسان اگر نکی یا دی زمان خبرانو منو بی بی بی داست چلو کن نا او رو یو انگورتا انتا حضور پاک تاگی خو مقصود دا عام خلاکتاک و نايا صدنک تا وانه کوي غره انا آیات الله نخری داشتانه ما دې زون دې له دې پښته دینه چې نازل شي تا ته کفران د حضور د زمانه تر اوسه پورې پدې کوشش کړي چې مسلمانان د خپل لارې نه گمراه مختلفو طریقو د عیسایان چې دنجو مننه جوړي د روخي کلب دی د خیبر کلب دی د الایانس کلب دی د پریمسللاج دی د پلان کې سيزون لري دا لهونه چې دا غره ده سرپرستی یو ديانو پلاس دغه یو دي خو سره د یی سره مشنان نو موږ ما دا په یو دعوه کې د میاسه وايي ستانه اخبار کې فطونی د چتاغیله پیسې وركونو روسی کلبونو مو راځي نه نو په پام کاو دغه یو دي تنظیم د خطرناک پیډا په خدمت خلکو نو مریما خدمت خلکو خپل کاو مدرسی دی تالیبان دی نی کان دی رازو زمان مدرسی دی سمرو تالیبان دی پیسی گوار کاؤ تا تظر و پیدی خدیسان الارتی او بیزی پی انترکان اوٹل کی پکی چیز کیو دعوت کئی نا خدمت خلق تی خدمت حضرت خیط آلا اگر پیسی گوار دا پی شراب اس کی بیتی رازون محلومی حالات محلومی دا مالدار سری دا دکلبونو والا کامحفلیف نمونو بانداز آنسا باید انا تبوي خدمت خلک ته وداسي دا یو دین وتن دي او د اسلامه پان خلک په دې توینه سادهغان خلک ځان سره واړی جو پیسې ته بس نو حاجی دن ته ازمن ترنه یو کلب ته آخه آنلاین کلب وو پسبلان ما ته تا کېواله بیا دې که خو ور سره ته ما یو لویونی پکې قزاز ما ته او ما ته سید نوز درنا قاضاشو ده خوله مجرم شه لشیطان پنون دې پیسې واره کړي ناوې سمو جرم نه نه ګوره 45 دې قانون واره نور په همدې خلیساونه تاسو قوم فاجرا فا نو ده کافرانو مستلزم خربيدي ده کلبونو پنون ده تعلیم پنون ده ثقافت پنون ده ګډا پنون ده مو دا وما خلقت بخدره احکام و باسی و انا يسددنك و انا غيتا انا يا الله بخدره احکام و ایتنا ما ده زون دلتین پس تدینت بتعنا ذل شویری یو کلب من برنشه نا طول تنگان برغان پاسفان پاجان دی باداملا ود ویل عبد خدت خلک و انا ولا تكونن من المشرکین ګورې د مشرکانو سره چېرته مارګریټ او نه قدم الله الا نه او نه بلې بغیر د خدای نه بل خدای عبادتونه کې د بل خدای اوازونه کې امدادونه واره د دې لېف نه سره دا یو بل خدای نه لا اله الا هو موږ خدای پاک د حضور در سالند بیان کو د خوان شریف فزق زمون او څا توحید دې عبي اخیری قیامت ته اشاره کوي دغه خامته اخیری منزل ده ویلا اله الا اله الاهو نشته د لایث دا عبادت بغیر د اله ابننا كل شيء هالك الا واچا هرس ختمی دونکی د بغیر د هغه زهب واخله زاد باقی دی باقی هر څه فانی وي نه بخاري کی دا وایي كل شيء هارا كن الا ما اريد به وجه الله هر عمل اس عبست باغیر دا غه امن نشه مخصوص پکې د خدای رضاوي بخاری شریف کتاب التفسیر کې دا لمول حق مو اختیار کوله خدای دې ویلې ته رجعون او دا غه لوی خدای ته پوه مو دا قرآن شریف ترجمه کې او تعلق ورسره ساتي ګوري دا قرآن شریف اجيبه دی دا هغې څخه کمزياته هيا کنا قرآن شریف صفات او کنا چې ناوي جالب درزه تا <تصح> قرآن شریف ویتل <تصح> اگرش دا باستانیت نه دا با دی محصد نئی تا دا دنیت او محصد کو خبر ختم شک نا دانیت نه دار پذیعتی اثر خیمیت خوید دا خدای رضا را او قرآن شریف بانیزان پویدلی و رزق بم در اللہ خدای ورکے دا دا رزق دا خرا دا اندوستان یو عالم او دا دا دا خلی بیان دے داکستان جوش پاکستان ترا وی زمگا لاقا امبر سر سر نزدی وداد سکانو علاقانا وی زپلار سره امبر سر میلے لغا غلم نو ساروی اغشتی آخر سکر ارس چو کچو واپس لو کلیتا نو پاکوان معاصلات کمو لارے موٹرے ہندوستان کیو سم کم لی وی پیدل پلو وی نا وقت شنور پڑو بیدو شپلار می رات ہوئی چو بچی رسو کورتنو شو رسی دیو لار پیدل دا مہرو لارے پلار ده یو سک مسلمان کور ده اغسره باش پو او ما افرد آبا سک مسلمان چنده ویزده چه ورشونه تا پوست باتیو چه ورن یو کلی ده بانده یو جرشانتا غیتا یو سک ناس ده سک تا داخل سردار ده ناس ده نو اجره ده کٹونه ده موند دوسته چه منگی ولی ده نو کام تاوی ده ملانه تزای برا مرک ات بستره ات برابا که تکالا مخوضا شسارتی رخصتی دو پلار میوارتاوی سردار جی لا تا ته چیک مسلمان سنگا خلق ہوئی تا سیکی که مسلمان ای یا غو خانده ویدا ما تا دا اخپل برادره سیکان سیک مسلمان ہوئی وی پلار میوی ولی ہوئی دا قرآن شریف دا وگینا راتا ہوئی ویزا پا دی کلی کیو سیدم او دیر غریبو گور چاریبا مکولا ها زمانی و گواندی مسلمانو زمان مرگر و مواغ بدباو مزدوری کولن تو بو مزدوری نایی در سلوان انا گود خوما تا یاد نی پینزانه بیعتانه شو بیلسانه بیدون لسانه خودی رو مودا در روپیو پا یپخان زمانه کشم نوی اغه وسو خدای کلي کې موږ زهران کې بلکې تا کړه ونه یمایزم تنگ عزت کې بلکې تا کړه او ستزم پرسه درځم مال زه بو په چيله کور زمما کور څا په شکاندار ور هم لري په دې کوټه ور لري ځړې ځړې کوټه وی اورز مخزداس داغه ګردام ور وره کی ور وره داغه یا کوټه لري چې وی قتل تاخ کې سولي ده موږ دا خزه در ذره آلوی، یه رو زمون دا گوانیانو نصر شی پاتی شویده پا سی و شی په خوری تی دی پرتیگی دیچت شی ما پر مزار آواشتا پران شریفتی خوری میتو سنده لیو خوزی تا میوی شیر دا خود مسلمانانو آقا مقدس کتاب دی چې پایورا تی پاتی شوید و کپاوهی ندلره لی ویش زم خفشان شو خورتا میرارو او خزت مې پر څه ټوکا موکړنه یا روماله سره وروچې پکې وته حاضر کسي د خپل فقيرې مناسب وي زدي قران شريف سره دا عمل کو صح تو ټوکا او دې سره کوم لوک سم خوشالي یا خوشالي زه او پکلې ویل نشي زم غشنه نه خزمه خوشاله 발 بک نه خوشاله وي زمو یو غوا او چټا کې په بنو هغه ما خمه سال لنا من اوکران دا وشکار با شورو چه چرتا بدلن بس مزدورو میں لگی دا مزدورو میں لگی دا لگی دا وی اس مکمیزان نواشتا دا اجران میں جوڑا کرا دا کت پوزی چی سوی نی دا چی سمرا نوکران دی دا ٹون دا قرآن شریف براکت تی زی روزانا غخ کلومن پی نیت نیت لاوت را دی نیتا مانا پی ویزا قرآن شریف روزانا غخ کلومن مالا حغی ویدا سکان چی زمانہ خبر شوی دن ماتا سکھ مسلمان دکھو اے پلار مورتا ہوئی سی مونتا قرآن شریف کو قائل اے خراز ہے سکان سکر نکی خضیم گر جی بار اے کورت ایبود لو اے قرآن شریف روتے پرخیل کے پلار محکل کو اے پلار مورتا چې چی دا قرآن شریف کو مالا رائے تو اینا داز چارہ مورتا ماں کس رزق مونتے دے ماں پر یہ کتاب مونتے نقران شریف ته جالب دره زق ایو اندوستان عالم و آغرا عالم ویچی پاکستان جوڑه ده ده وکی دینبان و سکان و ظلمون هم کرده زما اما خزه وجلی بال بالبچی لعرال و جلی ده زیو تنه تنحا پاتشه ده گوری سری چیز دشمن سرا واسطه راش یو غیر مذب سره چی لازان ته مسلمان میوستان جو دیت ده شیگان و کلی تلاشه چی صدر سرا کئی نوچی سیکو اینوڑی اموستاو اجل سواب گونی نوچی او قومستاو اجل سواب <سؤال> گونی او پتا سرفو کی نوی هر ختم کلی <سؤال> زجی آت اختیدم پاکستان تا و یو بودو که قرآن شریف را سرو <سؤال> چه ماو پکی تلاوات که نوی غارتا میا چولو نو گارو که بخلق راتن ناری نازن آنا نو خطی بوور پوری برابا پکی برابا پی نو دیم برسر خوشا ظلم شویده گاڑی با او دا هندوان سکان براو خطن او مسلمانان بیوشتر ویزمون گاڑی مدرو ویدا سکان هندوان نارد اتو پاکیو مشینو ورسرد ریویلیو المسلمانان او مسلمانان دا غزه بیسره او مسلمانان فوجیان خوار وارد او هندوستان خلوی وصی ملک وی دا په د دې کې دومره خلک ناشتو غیر اندازې نه زیات وی دا ګولې په عادتلې یو انسان دی زه نه دا کې چې جام دې نه پاتش را پوکره پر اوتل سپماره پر اوتل جامع می ټول د وینو رنگ من ایما سردا قرآن شریف ته د این باندې اوسې کان لاس نه کی کني نه ته عرض ایما سردا قرآن شریف کیږي دا نه قرآن شریف داو جنظم محفوظ ساتلم ځنه په ګولې لګیدم نم پچارو فکشم زپنو قدرینیم فکشم خدای دا قرآن پران دا براکتا شریف سر تعلق ساتھی ویئے زوتایی مطالعے کئی ترجمی کئی تفسیر سره شوق لري نون دا رزق دیا تی اگا آخرت خبر دیگوری مقصود پا آخرت تی خدای پاک دا دا کتاب یا دنیا کی سریت احسانات خیئی یا بے میلی خیئی رزق با دا دنیا کی برتیت مینان حاصلی خوابت بپی جنی او اسم چی سری داخی دی چی زمائی او خلی دی او خدی مالدہ کتاب را لے گره دی دی منگل را لے گره دی چی پا دی کسی دی و قرآن شریف احنام سواب دی او زام بے پولولم سواب تا خدی پاکتی داد دولستاسو زمین نسیب الحمدی با کخید رکوت اخترمیاشتی شورو کو جن نسیبش زمین چھوٹیا الحمد رب العالمين بسم الله والصلاه والسلام دوه کې چې پر پاک قرآن شریف کې کوم کله اچي او الحمد لله او خلاص به وي او چې هغه مونږ کې څه نه او راته مو بده عقیده او بده و او بده او ذکر دې یا دا خراب قومونه خدای یې نه مون محفوظ وساتي دا قرآن شریف باندې زموږ عمل نصیب خبر تبارك الله زموږ مرګر او اور قیامت پر لازمي شفيع او سفارش ګوني کې ورغه او جنګ کې له قناه شریف د آیتونو پښیمان عامه ناسمنه درجه راځي قناه شریف په یانو پزداکول او چې تا واستاپه رمړنه وایي ګوري موږ دا وعده راټول کړی په تر سره خپل کارونه احسان ها او الوادي وموم باندې جاريوم شریف د قناه شریف د خاطره قناه د ملک محفوظ او ساته قناه اسلام او مسلمانانو د کونو چه سود بطفاید که روسیان دی که امریکنیان که یهودیان که اندوان که چنیان را احفل کر که پا مسلمانان دا روسیان چې بمباری که مسلمانان دوکی چه پره دلگی که حلاک و تباکی ای بی مرگری مفده خان و زلیل و رسوان ای بی کم پکی شیدان چیو دلگی که پره عویس رحسانو چه لاہور کیا دم آکشو دیو د اې ته دوه کې چې په دې پاتې کوم شي دا شې چې په یو باندې ما ځکه نه نو له دې څخه کوم سبحان و سلام علی